Koja su dva temelja imana? Vjerovanje muhabar i izvršavanje naredbe. Ako je nešto vezano tanih smetnih prilikom vjerovanja muhabar, to se zove šumara. Ako je vezano za izvršenje naredbe, onda se to zove šervalo. I to su dva temelja principa koji je dođi sreće i sreće. Tolika, na ovom i na budućnici.